pentru România și credem că Dumnezeu stăjește Biserica România care va mobiliza și Dumnezeu ascultă răbăciunea copilor săi și va duce o schimbare în țara noastră. Nu schimbarea Președintului va duce o schimbare, ci se Bisericii, pocăiții să se pocăiască, să trezească în numărul Iisus. Amin? Vreau să fac câteva anunțuri, o becul, ăla, și la pe astea, pe astea. Așa, o Data de 1 decembrie este conferința la flagăra Eu Ionut Dura m-a sunat ieri, dacă sunteți interesați, vrem să știm exact, exact numărul celor care vreți să mergeți. Nu știm acum exact cât va fi costul, dar cred că e puțin știtul, Claudia. În 20 de lei. Deci care vreți o să fie invitați super fain. Nu, spunea Claudia de eu. din America care vorbește de super fain și de la Cluj vor veni trupa de laudă și din anale motion dacă ați auzit, de Heidi, care a fost la noi în biserică, o știți, majoritatea dintre voi. E acum aplicat în America, dar echipa de laudă și în o să fie invitată și cred că o să fie păi dacă sunteți interesați, vreau să vorbiți trebuie, cu Claudiu. Și Claudiu am început prin rut sau o să spuneți mie și o să anunț eu. Miercurii, știți că avem rugăciune, seara. Sunteți bucuroși pentru asta? Da. da? Ne-am gândit că e mai ușor, mai simplu, dacă vreți și voi. Miercurea să postim. Fiecare cât puteți, nu neapărat acum toată ziua, dacă nu puteți, dacă puteți, e foarte bine. Și seara venim aici și ne întâlnim și ne rugăm și cred că o să fie mai, mai cu putere. să de acord? miercuria, Să fie zi de post? Acum trăim în vremea halului dacă se îndungă să uitați bine, de atât. dar hai să să ne îndelenicim cu postul și cu rugăciunea, M-am gândit, dacă vreți și voi, să începem să citim Biblia. Și să începem o carte în fiecare săptămână. O carte în care înseamnă Geneza, Exodul, ceva. Și cei care citiți, pe cuvântul vostru de da? Da, citit. o să primiți ceva. Nu o roșii și ceva. Ceva dulce, ceva Să Vedeam, mai ,ă i Sunt de acord? Și o să primiți ceva, un cartonaț, care o să... Și să Și le adunăm și care aveți la sfârșitul anului? Nu în cel mai multe cartănașe. O să primiți nouă mașină. Poate o mașină de tu Ce zice? Sunteți de acord? -ați vrea? Vrem să citim Biblia. De multe ori, dacă spunem noastră, fac timp. Și nu ne găsim timp de multe ori. Dar, atunci când suntem provocați, Pot să mă întrebe mie roșine, mă fac de rușine, știi? Nu? Păi care că v-ați face de roșine? V-ați spune în fața bisericii. Deci, vreți să începem, vreți să citim Biblia? Da. Da. Cum? Da, se o curată. Da. Deci, vreți să începem să facem chestia asta? Da. Dar vreți să ne ținem și o să pun de cineva responsabil. Deci nu o să fiu eu responsabil, o să fie altcineva. Care vreți să fiți responsabil? Unul care să vă țineți. Îi sunați dacă trebuie. Vreți să facem? Chiar vreți să citim Biblia. Știu oameni care au citit Biblia de 20 de ori nu s așa, de repede, de pe o carte, ca o gata. ceea ce citim, ceea Vreți să citim? Anit, o cuptă? <gri> <gri> Horea, este cuptu? <gri> <gri> okay. Care vreți să cuptă? Care să fratele? Claudia. Deci începem de săptămâna asta, da? Și la sfârșitul săptămânii și o să primiți ceva. Sigur, o băboană, o ciocolată. De... Bun, mai și glumim, dar uh, vrem să ne rugăm. Fraților, să știți că suntem spun în dragoste, Vreau să ne adunăm mai mult. E adevărat că dacă facem face un picnic, Curios, fior, sau sau masă dragoste, am fi toți prezența nu? Un motiv de părtășie. Dar, hai și la rugăciune să ne, să ne întâlnim. Amin? Da. Nu v-a supraut pe mine, nu? <laughs> hai că am înțeles, dimineața e greu, la șase jumate. Nu? E greu, nu e ușor. La nu e greu. Dar, mierculea, la ora șapte. Încurajăm să veniți. Știu că lucrăm... Mulți de voi lucrați și e, e greu, dar pentru Dumnezeu cred că merită. De fapt nu-i pentru Dumnezeu, știți că nu-i pentru Dumnezeu, e pentru noi. E pentru noi, pentru familia noastră, pentru biserica noastră, pentru orașul nostru, pentru țara noastră și Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Amin? Biblia spune că dacă doi oameni se îmbăiesc pe pământul acela lucru oarecare, le va fi da. Amin? Vrei să începem? Începe. Cum? Începe și când o să pot. Să... Da? da? De atunci tot la Artuș. Să... Tot la să... Artuș, da? Nu, nu. Olivia, altă nu plec. Aveți ceva mărturie? Am mai făcut Domnul Su ceva pentru voi? Vreau să-l las și pe Artuș și Dănuțul că au venit de la Bătălie, vreau să-i Ei fac parte din biseria noastră. Cum spuneți? Cum? Să vă măcar? Bun. Bun. Da, și după altul să sau Năluța, care vreți salutat, să salutați, da. să Veniți, nu, nu mai mă blanunți, da? da uh, vreau să vă întreb ceva. Atunci când cunoști un om, prima dată, sau, mă rog, intri într-o discu discuție mai profundă cu el, de fapt, ce le întrebi? Care sunt întrebările pe care îi adresezi, în mod normal? Spuneți! Da, ce te -a -a. Mai bine, dacă... Așa, ce, nu, ce te faci? ocupi? Ce faci, altceva. Si dacă căsători? ești căsătorin, ești căsătorin. Ce vrei <gătă> că să faci cu mine, să fii mate? Da. <gătă> Și de asa este. alte întrebări. Este dacă e premilenist sau nu. A, da. Ce este? ce Da, deci întrebări legate de profesie, altceva întrebări legate de familie, adică ce nu faci. Tu ești căsătorit dacă ai copil. Da, acolo. așa, dacă e căsătorit, dacă e mai... Arăt, dacă e da, mai... Fraților, așa... De obicei cam știi, nu? Dacă te interesează pe mai mulți, cam știi ce frața are, ce soi. Corect? Da sau nu? Da. da. Nu, no, O întrebare legată de... O promisiune că azi n am putut, dar... <laughs> mă țin sigur de pe gând. Pe cine... Pe cine spune noi că iubim cel mai mult? Domnul Iisus, așa e? Spuneți-mi, mă rog, care sunt frații Domnului Iisus? Mm. Frații Domnului Iisus, care sunt scris și în Biblie că sunt frații lui de corp. Simon, Iuda și Iacu. Simon? Iuda și Iacu. Da da. da. Aveți, aveți un premie. Aveți un <sus> premie. mi Mine, <sus> dat, dacă aveți da, toate. Da, da. <sus> Vă mărturisesc. Cât știați? mă Iisus, cum așa. 1, 2, da, de toți, așa. toți, toți toți, toți. bun, și tu cum ești? asta, de ce? Doamna profesor, vreți? 2. Da, nu, vă spun sincer ceva. Citeam, am luat Matei și el a început să citesc. Și când am dat de vestetul ăsta, a cunoscut cineva, dar nu m-am oprit niciodată asupra Lui. Știți că a ajuns la Matea Nazaret și oamenii se întrebau, nu este El oare Fiul templarului? nu este Maria, mama Lui și Iacov, Iosif, Simon și Iuda, nu sunt ei frații Lui? Și surorile Lui nu sunt toate printre noi? Asta înseamnă că, cel puțin, câți frați au avut Iisus, Sau au fost ei toți? ai patru frații, el cinci și ce surori, deci sigur minim două. Asta înseamnă că a fost minim șapte, corect, în familie. Nu. Niciodată nu m-am gândit la. Asta. spun, zice, nu m-am gândit la asta. Zice, mai Zeisan, Eu știam că, clar, știu că gigi alare are pe Florin și pe Gabi, <laughs> dar niciodată nu m-am gândit mai. Care s frații lui Isus? Nu? Să mă întreb, totuși, care familia lui? Să mă gândesc la asta, să da. Tu Domn, știam de Maria, că până toată lumea știe că Maria... Și eu am obdezătorul ce i-a fost. Perișor. Perișor. Dar nu Da, dar așa, știi, să zic, Doamne, rei să mă interesez. Cum ai fost, ce ai fost. Știi, în acela de lucrurile care ți se zic, în mod normal, la biserică sau nu știu de să nu mă ziceam să fac înțelege prin ce trăim, dar să faci parte de pe mine, de la asta. <laughs> Nu, dar pur și simplu era interesul meu față de Hristos. să interes interesul meu față de Dumnezeu. Să hai să mă gândesc la El. Nu neapărat la El ca și cum să văd ce îmi rezolvă mie. Înțelegeți? Ce mă poate servi Iisus. Hai să mă efectiv la Iisus ca să mă gândesc de dragul de a mă gândi la El. Atât. Amin. Mătuliesc, mai bine zis să vă provoc la ceva. Mm. Câțiva dintre voi te-ați fost la rugăciune, știți că am zis. Am fost eram la facultate acum două săptămâni și uh, am mers până la baie și acolo era o doamnă, știți că mai sunt doamne din alea, după cum arată, îți dai seama că doamne. <laughs> și după pen și după toate alea și după ținută. Și intră în vorbă cu mine. i am intrat în vorbă cu mine și am început să discutăm chestii generale despre facultate, despre ce studiază. Am ajuns la familia ei și am dat a zis că vrea să... Uh, aș vrea să facă și ceva pentru suflet. Și am zis că eu cred că, că Dumnezeu vă poate ajuta. Am zis o frază foarte simplă. Am adus pe Dumnezeu în discuție și replica ei a fost cred că Dumnezeu a vrut ca noi să ne întâlnim. Și mi-a zis că și-ar dori să-și să învețe engleză. Și niciodată nu a avut oportunitatea, dar dacă ar, fi, dacă ar vrea vreodată să învețe, ar vrea să învețe cu o persoană care se teme de Dumnezeu. Și asta s-a întâmplat joia, cu aceea, toată săptămâna, m-am gândit la ea, până marți. Și eram la laudă și la Idia și atreagă, la grup și la studio și în tipul Laudă și închinare, Dumnezeu, mi am amintit de ea și de încă trei colegi de la facultate în care vreau să mă implic. Și <coughs> mă pus să scriu numele că, de obicei, dacă doar ne gândim și nu punem funcția asta la un curs, dacă nu pui niciodată pe hârtie, cam nu pui nimic în practică. La momentul în care ei un creion, ce o foaie și scrii <coughs> și începi să te gândești și să vezi ce vrea Dumnezeu să faci pentru o anumite persoane, atunci altfel, altfel, altfel te implici. Și am zis că Dumnezeu mi-a zis să îi dau meditații la femeia aia gratis. Și am sunat-o și a zis către mine Dar cum tu mă ajuți pe mine? Cu ce te pot răsplăti eu pe tine? Și am zis, păi mi-e ajut dacă vă rugați pentru mine. Am învățat că de multe ori și cu cei necreștini trebuie să vorbim despre Dumnezeu, că de multe ori neferim să le zicem despre Dumnezeu. Dar cuvântul semănat are rod. Chiar dacă spui o frază doar, și am mers la ea, la prima lecție de engleză, și din. și am făcut nimic, trei ore și ceva mă am întrebat numai despre Dumnezeu. Și am rămas șocată de cât de înfometate sunt oamenii să afle despre Dumnezeu. Și dacă eu nu aș fi ascultat vocea de Dumnezeu, nu aș fi lăsat de la mine și aș fi luat din timpul meu să investesc acolo, probabil n-aș fi avut niciodată discuția aia. Și atunci când Dumnezeu mi-a vorbit despre ele, a vorbit și despre celelalte colege și mi-a zis că trebuie să le fac favoruri. Adică să fac ceva pentru ele ca să demonstreze că mie îmi pasă. Și într-o zi m-am dus din centru până în cetate la o colegă, nu mă se duc niște și s așa la mine și a zis, ce-i cu tine? Zic eu, adică, cum ai vizit cei cu mine? Dice, păi, în viața mea nimeni nu mi-a făcut niciun favor. Tu de ce faci asta pentru mine? Și am zis, păi, nu ar fi bine ca să ne ajutăm unii pe alții și să facem ceva bun unul pentru alții. Să tot așa, parcă eram veită de pe o altă planetă. Dar vreau să zic că am văzut că a fost atinsă în inima ei. Și noi trebuie să facem ceva pentru cei nemântuiți înainte să le vorbim despre Dumnezeu, ca să le vorbim un, într-un sens mai adânc. Așa, în general și mai superficial, putem să atingem subiectul Dumnezeu. Dar vreau să zic că oamenii nemântuiți din jurul nostru sunt așa de încometați după Dumnezeu atât de înfometat și noi ne canalizăm foarte mult în ultima vreme, numai pentru noi că Biserică. Noi să creștem spiritual, noi să facem aia, noi să facem aia. E adevărat, trebuie să facem asta. Dar niciodată nu o să ajungem la perfecțiunea la care noi vrem să ajungem ca să putem să mărturisim despre Hristos. Trebuie să fiu pregătit. Dumnezeu o să ne dea El în și cuvintele noastre prin Duhul Sfânt o puterea oricât de simple atât. Și vreau să. -mi provocarea mea e să beneficiați de orice oportunitate pe care o aveți și să vorbiți cu cei neînnnălțuiți despre Dumnezeu. Poate să fie ultima oară pe Dumnezeu cu de oportunitate. Nu e nicio problemă. Nu Nu e nicio Nu A fost o perioadă lungă, pentru mine grea. S-au întâmplat foarte multe, nivelul mai de, numărul. Dar ce pot spune că Dumnezeu a fost credincios. A fost credincios față de mine și față de Junța. Foarte greu de parte de acasă, de parte de familie, de biserică. Dar am văzut Mâna lui Dumnezeu de foarte multe ori, mai ales în trafic, lucruri ca șofer, în aglomerația de București. Am văzut Mâna lui Dumnezeu de foarte, foarte multe ori. Și nu numai. Și la biserica, acolo unde încet, încet mă integrez, pot să cresc în locul unde sunt. Cresc și pot să zic să fie Dumnezeu pentru asta, dar nu-i ca acasă. Ne descurcăm, cercam să adunăm bani pentru nunta din pele și să fim exemple pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu de la lucru, de pe unde stăm și... e fost foarte dor de noi, de fiecare, foarte... dor să fim aici. Dar... mergem mai departe cu Domnul Înainte. Un lucru care m-a surprins așa a fost că m-a luat de aici Domnul și m-a dus acolo Mă așteptam să fie greu, am zis gata, mă duc așa pregătit, psihic și spiritual acolo. Și când încolo... <laughs> a fost praf. Cu mine. <laughs> uh, foarte greu mi-a revenit. A fost un shot mare, mare, mare. Spiritual. Foarte, foarte greu mi-a revenit. Dar uh, cu ajutorul de mine, am reușit și tot mai mult. A fost foarte greu pentru că e un oraș foarte stresant și... Dacă nu ești pregătit, nu ești întărit spiritual și nu te, te îndeletniciezi zilnic cu chestia asta, foarte greu reziști. Foarte greu. Mai ales că pe mine m-a dat gata faptul că trebuie să umbli o oră, la 45 de minute, la o oră jumate, numai să ajungi la lucru și înapoi acasă. Sau de la lucru la biserică sau... Foarte mult timp pierdut pe drumul și... Asta însemna două ore cel puțin pe zi pierdute, nu așa pe drumuri. Dacă mai lucrești până la 5, 6, 7, depinde când, cum trebuie să stai, ajungi acasă. Ești trup de oboseală de la o zi de lucru și e foarte greu mai, mai poți să te mai gândești și la asta în prezența lui Dumnezeu. Ți e foame, mănânci, ești trup de oboseală. Dacă nu te obișnuiești să și faci chestia asta, e dai prezența lui Dumnezeu, îți te rogi să-i asculti ce vrea să spună, să citești cuvântul lui, foarte greu. A fost foarte greu Nu puteam să... Nu știu, era așa, parcă ceva de neînțeles. Cum se poate, fi? cum poate fi așa? Și am? Ce bine a fost în alba, că ajungeam în jumătate de oră pe jos, nu cu autobuz sau cu tramvai peste tot. ce aveam destul timp ca să stăm în muzeu Dumnezeu, să ajung la biserică oricând. Mai ales că aici eram eu Simona, cu Isi. Mai tot timpul era deschis, putea să venim sau Să ne întâlnim, să venim, să povestim. De multe ori n-am făcut-o și <laughs> cum îmi pare rău. <laughs> Știți-vă cum e. Atunci când pierzi lucrul, atunci îți dai seama cât de mult era lucrul ăla sau cât de mult ar fi trebuit să-l apreciez. Dar în același timp, chiar și în chimioala asta și în greul de acolo, Dumnezeu m-a întâlnit și m-a ridicat mult. Și m-a dus într-un loc unde pot să învăț și mai multe. M-a învățat cum să stau în prezența Lui, chiar în furtună. Că de multe ori cântăm și așa și ne gândim că... Suntem în furtună și totuși te laud și tot felul de cântece și alea. când ești acolo, ce să laud, Că îți să urmi și să plângi, să fugi, nu să laud pe Dumnezeu sau să stai în prezența Lui. Dar așa, în timp, îți dai să că nu e chiar așa de greu, nu chiar așa de... Nu-i chiar așa a fost o perioadă de la început de două luni în care chiar nu, nu, nu, nu mă puteam obișnui și Denuța cred că s-a mai ușor că se simțea acasă. Dar pentru mine a fost foarte greu. Mai ales de la Mărășel așa liniștit cu alba și fain, Deci acolo în glumerația nu mă nervi, nu mă supăraie. Când ai de oameni nervoși peste tot în trafic, când ieși cu mașina, în tramvai, în autobuz, când cobori din autobuz până acasă... atâta e greu să îți menții calmul și răbdarea când îți vorbește urât unul și te gândești, păi, de ce i-am făcut? Am poți și cu... în special cu moșii, cu babe, cu oameni mai vârstă. În tramvaie și în autobuze, că nu le faci nimic și pur și simplu se iau de tine. îți în, înțelegi, dacă stai și te gândești, Zilnic, având de-a face cu tineri, necreștini, uh, tineri care nu dau doi, doi bani și vorbesc ca și cu o cârpă, îți dai seama că săracii și-au format și ei din reflex așa o autoapărare. Când văd pe unul, deja Nu. Oh. Da. Și te duci tu, care totuși în ce ai fost crescut și în familie și în biserică, să respecti oamenii, să-i iubești, așa? Și te trezești cu unul de astea azi, cu încă doi mâine, și așa mai departe, parcă ți se umple așa, uu, ca și termometru. Crește temperatura și apoi... Dar, la același timp, Dumnezeu îi, îi, îi, îi și acolo și dacă îl cauți, poate să scadă temperatura. <laughs> să fiu un exemplu. Dacă, dacă mi-au spus ca să vin în față să zic cum să am vrut să zic, am să vin, dar să zic salut, am renunțat. No. Am venit uh, ieri, plecăm azi, n-am venit decât pentru pe weekend, că nu ne permite lucru, oricum suntem foarte aglomerat. Mai ales în perioada asta, uh, lucrăm, lucrez și eu și denuță la o fundație de caritate, Președintele și fondatorul este un tip englez, un om de afaceri englez, el e anglican, mă bucur mult că putem vorbi și cu el. Nu sunt mulți, de fapt suntem noi, eu denunța în fundație, el și mai e o fată care merge la biserică la bob de muștar. noi patru suntem creștini. Dar e un lucru extraordinar să poți să vorbești cu șeful tău în, în mediul necreștin, să, cu el, să vorbești cu el despre Dumnezeu și să te raportezi în felul ăsta la el. E bine, e extraordinar. Și apoi, acum avem tot întâlnirea activități de de strânge de fonduri și e foarte greu. Tată ziua pe drum, tată ziua... Treabă treaba, prin oraș, la limită, toate. Deci eu fugă în continuă. Dar, bine, ne-a fost foarte dor, ne-a fost foarte dor, mie personal a fost foarte, foarte dor. Am mai fost în Alba de când am plecat, dar n-am venit la biserică. Sincer, am preferat să petrec timp cu familia, cu a mea, pentru că tot așa veneam. Sâmbătă, și duminică după să plecam și vreau să petrec cât mai mult timp cu familia, Dar uh, mi-a fost dor. Acum am spus că vin și vin să vă văd. Am uh, pare rău că nu văd pe pe Ciprian și pe alții uh, să nu mai fie cale. Ne rugăm pentru voi. Sustinem o rugăciune. Sunteți bine